Castelele Luarei Pista 2 Statuia Victoriei, ținând în mâini lauri și o altă statuie reprezentând renumele, în mână cu un corn de vânătoare, erau așezate în dreapta și în stânga intrării. Când regele Francisca al II-la și tânăra sa soție, frumoasa Maria Stuart, mișcați de această triumfală primire, ajunseră în fața intrării, o femeie bogată înveșmântată, reprezentând renumele, încurunată cu lauri, îi întâmpină. De la balconul primului etaj, o pala satena, cu casca strălucitoare pe cap și lance în mână, întâmpină pe rege rostind în versuri laudele cele mai alese. Parcul întreg și pădura de asemenea fusese decorate pentru această sărbare. Arcuri de triumf, statui, grupuri alegorice, focuri de artificii, nimic nu fu neglijat din tot ce putea da o mai mare strălucire sărbării. Printre invitați se afla și colinii vestitul șef al hugenoților. Se amintește că, cu această ocazie, Caterina poruncise să se ridice în fundul aleii principale un altar antic îndoliat care să amintească oaspeților, în mijlocul veseliei, durerea reginei din cauza pierderii Augustului ei soț. Toată lumea cunoștea cât de profundă putea fi această așa zisă durere, mai ales că moartea soțului făcea din Caterina cea urgisită, regenta puternică, ce avea să conducă tot timpul cu mână de fier în numele fiilor ei, destinele Franței. A doua serbare a fost organizată tot de Caterina de Medicii în onoarea celui de-al doilea fiu al ei, Carol al nouălea, devenit rege la 13 ani prin moartea prematură a fratelui său Francisca al doilea. La această sărbare, dată după semnarea faimosului edict din Amboaz, ce se datora chipului strălocit în care Caterina adusese tratativele, curtenii, toți, interpretarea rolului în tablouri alegorice. Scenele erau jucate de acel escadron volant, cum erau numite domnișoarele de onoare ale reginei mame, alese de ea, toate tinere, răpitor de frumoase și de ajuns de accesibile spre a fi folosite de Caterina de medici, într-urzirea intrigilor ei de dragoste și ură, grație cărora teribila Caterina era cea mai bine informată, ele asigurând succesul planurilor ei multiple, uneori ale răzbunărilor ei cumplite, în care țelurile politice nu erau întotdeauna cele mai importante. De prin alei ieșau nimfe scoțând râsete cristaline, nimfe acoperite cu văduri străvezii de aur și argint sau azurii, cu părul presărat de nestemate ce sclipeau sub brazele lunii. Fugărite de satiri păroși, ele se aruncau în brațele cavalerilor îmbrăcați în zale de argint, ce apăreau ca să le scape de urmăritori. În zilele următoare, regina organizase plimbări minunate pe apă cu bărcile bogate decorate și în sunetul muzicilor. În alte seri era bal costumat, deschis de micul rege și sora sa, de Valois, la care bogăția și greutatea mătăsurilor rivaliza cu scânteiera orbitoare a pietrelor prețioase ce acopereau capul, gâtul, mâinile, mijlocul, îmbrăcămintea și picioarele femeilor și bărbaților. Și toți erau atât de tineri, dansau, se fugăreau sau se iubeau, uitând de tot și de toate. Ceea ce dorea și Caterina, care ea singură, patronând toate petrecerile, continua să vegheze și să se ocupe de afacerile de stat. Scrisori, tratate, conferințe cu miniștri, hotărâri ce trebuiau luate și nu suferau întârziere, totul era în amănunțimei controlat de Caterina, care nu era cu adevărat mulțumită decât atunci când totul pornea de la dânsa, când, suverană în toată acceptia cuvântului, ținea în mâinile ei firele complicate ale politicii. În 1577, în sfârșit, când Marea Galerie ce unea cele două maluri fu terminată, o a treia serbare a fost organizată de Caterina în onoarea celui de al treilea fiu al ei, Henri al III-lea, devenit rege prin moartea lui Carol al IX-lea, acel Henri al iii odată cu moartea tragică a căruia avea să se stingă familia de Valois. Sărbarea aceasta a întrecut pe toate celelalte în fast orbitor și se zice că a costat peste un milion de franci-aur. Aceasta a fost și ultima sărbare ce s-a mai dat în grădinile renumite ale șenonsoului. Luminile s-au stins. Zvonul de glasuri tinere ce făceau să răsune pădurea de râsete și voioșie se pierde în negura vremii. Pentru moment, dorința noastră pare să le fie reînviat. Dar deschid ochii și liniștea din jur mă readuce la realitate. Liniște, neînchipuit de multă liniște pe locuri de altă dată atât de animate, martore ale atâtor întâmplări, ale atâtor schimbări și zbucium. Dintre toți cei ce au trecut pe aici, o singură amintire le va birui pe toate celelalte. Dragosta lui Henric al ii pentru Diana de Poitier, devenită prin voința regelui Henric al II-lea, ducesă de Valantinoa. Astăzi, acest castel, cu mobilele autentice, cu amintirile istorice, locuința regilor Franței, atât de iubit de Marea Caterină, aparține magnatului fabricilor de ciocolată, Gaston Menier. Castelul Chaumont Străbatem cu mașina un peisaj încântător. Lăsăm în stânga castelul Menar, dăruit de Ludovical XV-lea Doamnei de Pompadour. Admirăm din depărtare o alee de tei lungă de peste un kilometru, ce conduce la acel castel și care mai mult ascunde privirilor indiscrete cocheta locuință a marii favorite. După o jumătate de oră de mers ajungem. Castelul lui destul de izolat, care a fost clădit pe o colină de origine vulcanică, de unde și denumirea Muntele Cald, domină împrejurimile cu cele cinci turnuri cel străjuesc. străjuiesc, două la intrare, iar celelalte trei la colțuri. De un aspect sever, dar elegant, Chaumont e un adevărat castel feudal în stilul pur francez și trebuie văzut. Trecem ca de obicei pe un leviul spre a în interior. Încă din timpul lui X lea castelul a aparținut familiei D'Amboise. De la această familie îl cumpără Caterina de Medici. Ea locuiește scurt timp aici, apoi face schimbul amintit cu Diana de Poitiers, dându-i-l pentru poeticul grațiosul minunatul Chonon Intrăm întâi în sala de gardă în care se găsesc tapiserii de Beauvais din secolul al XVI-lea. Una reprezintă pe Hannibal trecând alpii, iar cealaltă judecata lui Paris. În mijlocul camerei atârnă din tavan o frumoasă lanternă gotică din lemn sculptat. În fața căminului armură din secolul al 17 lea De aici trecem alături în camera de consiliu. De jur împrejur, pe pereți, splendide de tapiserii de Bruxelles reprezintă zilele săptămânii. Masa din mijloc e în stil renaștere. e camera de culcare a Caterinei de Medici. Lângă un pat de lemn sculptat cu baldachin, un iconostas pe care se află Biblia reginei, foarte frumoasă, scrisă toată de mână, cu caractere gotice. În dreapta patului, masa de toaletă pe care se află un serviciu de la voară al reginei, atât de simplu, dar care pe acea vreme constituia un adevărat lux. Deasupra lui o oglindă venețiană, în fund cu fărul de zestre al Caterinei de Medici. Pe pereți, tapiserii de Flandra, de toată frumusețea, ce reprezintă scene din viața lui Alexandru cel Mare. În apropiere a camerei reginei, comunicând chiar cu ea, printr-o ușă secretă, se află camera de culcare a vestitului astrolog Rugieri. Acesta prezicea reginei viitorul ei și al copiilor ei. Era singurul om ce cunoștea aproape toate secretele Caterinei, regina la curtea căreia, diplomația și otrava au jucat un atât de mare rol. Camera e mai mică decât aceea a Caterinei și mai ciudată, mai impresionantă, căci ceea ce te izbește chiar de la intrare sunt nenumăratele semne cabalistice ale astrologului ce umplu căminul decorândul. corândul. Privindu-le, ele mevocă nopțile de veche, de lungi și misterioase conversații între neînduplecată Caterina de medicii și astrologul ei cititor în stele. Cu cât încordat atenție va fi ascultat ea funestele prezicere ale lui rugierii. Toți trei fii voștri... Vor muri de tineri, de moarte violentă, fără urmași, familia de Valua se va stinge odată cu ei. Sunase implacabilă prezicerea astrologului Vraci. Se cutremurase de desnădejde și neputință vașnica suverană, furioasă pe neputința ei. De câte ori stăpână și slujitor nu se vor fi aplecat cu arzătoare dorință de a cunoaște viitorul pe care îl credeau scris în scânterea palidă și a stelelor, încercând să le descifreze, să le smulgă secretele iar când destinul capricios nu vrea să asculte de neînfrânta voința reginei, acvatofana, faima o travă care nu lasă urme a vrăjitorului italian, înlătura din cale pe indezirabilii care ar fi putut nărui planurile de viitor, minuțios orânduite de apriga regină, pe care niciun scrupul nu o oprea în loc. De la fereastra peste care de atâtea ori se vor fi aplecat Caterina și rugierii, împrejurimile se văd cât cuprins cu ochii, pitorești, înbietoare. Se pare că duhul bătrânei Caterina de medicii, mai rătăcește în jurul zidurilor acestei cămăruța lui rugierii, ce-au ascultat uneltirile, zbuciumul și singura ei înfrângere, Diana de Poatie. O, oh, cum ar fi vrut să sfârme sfărâme mândra Caterina pe rivala ei Diana, sau măcar să o facă să-i plătească scump toate jignirile aduse altădată orgoliului ei rănit de femeie înșelată. Dar frumoasa și surzătoarea Diana ascundea sub aparența aceea grațioasă de o feciorelnică naivitate, o inteligență remarcabilă, un spirit practic uimitor, Dovadă registrele ei de cheltuiel pe care găsea răga să le țină cu minuțiozitate la zi, cu toată viața de strălucire și petrecere la care era obligată să participe ca favorită a un titră a regelui. Cunoscându-și admirabil adversara, temându-se cu acea intuiție ce nu dă greșea femeilor de tot ce o aștepta de la puternica ei rivală, Diana a avut asupra Caterinei nemăsuratul avantaj de a fi fost socotită de aceasta ca o cantitate neglijabilă pe care va fi fost ușor să o doboare de îndată ce va fi ea Caterina, singura stăpână, regenta Franței. Cu câtă nemăsurată satisfacție va fi savurat dinainte Caterina, momentul când își va vedea rivala prevălită și implorând mila ei puternică. Cu câtă dureroasă, răbdătoare stăpânire de sine va fi distilat ea veninul de a se ști nesocotită, de a vedea pe o alta, pe această Diana, preferata, Favorita adulată de curte, iar ea fiind regină doar cu numele. Cealaltă, amanta, primind omagiile și lingușirile curții, omagii care întotdeauna se îndreaptă spre împărțitoarea de favoruri. Dar când ziua cea mare, când accidentul mortal al soțului ei face din Caterina regina adevărată, conducătoarea destinelor Franței, iată că pentru întâia oare în viața ei, Caterina calculase greșit. blenda. Nevinovata mielușa Diana de Poatie, pe care Caterina credea că o va putea răpune prin simpla ei voință de stăpâna a destinelor țării, se a fi fost o strașnică diplomată, înarmată până în dinți. S-o condamne, nici vorba nu putea fi. Diana știuse să-și asigure din vremurile de mărire prietenia și ajutorul nelimitat al celor mai puternici sfetnici ai tronului. Se rudise cu vestita familie Momoransi, care la un semnal ei ar fi trimis fără șovăire înapoi în Italia pe Caterina, dacă i-ar fi cutezat să o amenințe măcar pe protectoarea lor din totdeauna, azi protejata lor. Nici chiar castelul Jononso, singura satisfacție pe care o admisese orgolul ei rănit, nu-l putu lua Caterina fără parlamentări. Și în această privință Diana își luase absolut toate măsurile de precauție. Actul de Daniel, regelui, fusese astfel întărit încât nici chiar Consiliul Suprem al Juriștilor, întrunit de Caterina, nu-l putea doborâ. Câte imprecațiuni rostite cu neputincioasă furie va fi auzit chilia aceasta lui rugierii și cu ce scrâșniri de desnădejde se va fi hotărât Caterina să se despartă de acest șomon ce închidea între zidurile lui atâtea taine. Căci condiția pusă de Diana de Poitie, ce binevoia un soul, suna implacabilă. Deși îi e greu să se despartă de cea mai scumpă amintire a dragostei și a mării ei, atât de îndrăgitul Șononso, ea admite să satisfacă dorința prea nobilei și bunei sale regine, dar cere să-i se dea, în schimb, Șomung, castel mult mai mare și mai bogat. Așadar, mărturia orgoliului înfrânt pentru mărturia dragostei. Ce cumplită dezamăgire pentru Caterina! Răzbunarea ei dăduse greși. Diana nu numai că nu era sfărâmată, dar nici măcar amenințată nu putea fi, Puternicii sfetnici vegheau asupra vieții ei cu vigilență și neîndurate amenințări pentru Caterina. Iar ea, Caterina, era abia la începutul înălțării ei și nu destul de puternică. Neavând încotro și nevoind cu niciun chip să renunțe la Chononso, pe care jurase să-l aibă, apriga Florentina e nevoită să accepte schimbul. Totuși înfrângerea nu era totală. Avea în sfârșit castelul Chononso. E drept cu sacrificii, dar acum era al ei. Se va plimba până pe aleile ce le înconjurau, va rătăci prin sările și coridoarele care toate au fost martorele iubirilor nesăbuite și va izgoni cu prezența ei încruntată și austeră stafiile acestea ale unui trecut prea dureros pentru orgoliul ei de Florentină ce nu iartă. Pași ce se apropie, glasurile celorlalți vizitatori ce se înapoiază din celelalte sări mă deșteaptă din visare. Îndepărtez aceste imagini sumbre din trecut, imagini ale unei epoci de sângeroase răzbunări și de neobosite uneltiri, de grandoare și cruzimi. Din ele n-a mai rămas nimic decât câteva pagini de cronică și aci pe unde a trecut s-a zbuciumat, a pus la cale atâta acea crudă și orgolioasă femeie, Caterina de Medici, Nu mai rămas decât câteva obiecte și acest tablou din dreapta căminului ce ne-o tânără și încă ținută în umbră, căci e numai prințesa moștenitoare a tronului. Privesc cu legitimă curiozitate expresia feței bucălate ce nu ne-ar lăsa să bănuim ce avea să devină această femeie mai târziu. Camera nu mai are alte ornamente decât pe pereți, capetul tindeni, tapiserii. Aici le reprezintă pe moise în deșert. Luând în stăpânire acest castel, Diana nu l-a locuit prea mult. Avea castelul la alt dar minunat al regelui, clădit după indicațiile și conform dorințelor ei de cei mai vestiți artiști ai renașterii. Ni se arată și camera Dianei după Patul foarte bogat împodobit e absolut autentic. Pe masă fel de fel de pahare din sticlă de Veneția. Pe pereți tapiserii, iar în dreapta patului, admirabilul medalion cu profilul dianei sculptat de cerebrul Jean Goujon. Alătuie capela castelului minusculă în stil renaștere. În stânga portretul și pălăria cardinalului Georges d'Amboise, fostul prim-ministru al regelui Ludovic al XII-lea. La picioarele altarului, pernele regale brodate cu armele Caterinei și ale lui Henric al II-lea. Într-o altă cameră, mi se arată o mulțime de medalioane reprezentând portretele personajelor marcante ale secolului al XVIII-lea. Sunt acele tercuit, executate de artistul Jean-Baptiste Nini, ce era găzduit aci de proprietarul de pe acea vreme al castelului, Jacques Donation Leré. Printre profiluri, remarcabile profilul lui Ludovic al xv lea al lui Ludovic al XVI-lea, al Mariei Antoaneta, și a lui Voltaire. De asemenea, frumos executat profilul energic al lui Franklin, executat de Nini, cu ocazia unei vizite la Chaumont, amarelui inventator american. Castelul a mai primit o vizită celebră, aceea a doamnei de stal, supranumită pe acea vreme împărătea sa spiritului, care a găsit acea zil și protecție atunci când Napoleon îi interzisese să locuiască la Paris. Căci, deși era fica marelui bancher Necker, ea avea idei liberale și era șefa zgomotoasă a opoziționistilor Imperiului. Aci, ilustra femeie a tras în jurul ei o întreagă suită de intelectuali și de nobili, formată numai din nemulțumiți, opozanți ai regimului napoleonian. Printre aceștia erau scritorul Benjamin Constant, Prosper de Barante, germanul Schlegel, de asemenea Adalbert de Chamisso și virtuoasa doamna de Recamie, cea mai frumoasă femeie a acelei epoci, care adăuga perfecțiunii frumuseții sale renumite și o scripitoare inteligență, și care mai târziu, pe timpul restaurației, avea să reunească în jurul ei cea mai strălucitoare societate de oameni de spirit, la abei Aubois, unde avea să se retragă. Dintre tot, cel mai strălucit avea să fie Chateaubriand, marele scritor, astru de primă mărime, viitorul ministru de externe și marele ei prieten devotat până la moarte. Dar deocamdată să ne reîntoarcem la Chomun și la doamna de Stal. Toți acești distinși intelectuali își treceau timpul în lungi conversații politice ori artistico-literare. În timpul șederii ei a Cilla Chaumont, doamna Stal făcea ultimele corecturi ale cărții ei, De l'Allemagne, carte care avea să marcheze începutul unei ere noi în gândirea omenească, romantismul francez inspirându-se din principiile doamnei Stal expuse în această operă celebră. Totuși publicarea unei lucrări ce Germania, considerată poporul inamic, carte în care Napoleon era criticat, Fu considerată de împărat de o sfidare de neîngăduit. Napoleon porunci confiscarea cărții și expulză din Franța pe doamna Dostal, autoarea ei. Dar povestea șomoului nu se sfârșește aici. Abia de acum înainte începe o viață ca de basm pentru acest castel. În 1875, o tânără fată răsfățată în vârstă de 16 ani, Marisei, fica miliardarului fabricant de zahăr, trecând într-o zi din întâmplare prin fața castelului șomun pe care tânăra fată atunci îl vedea pentru prima dată, se îndrăgosti de Chaumon și îl rugă pe tatăl ei să îl cumpere numai decât. Tatăl ei, care o adora și nu refuza nimic, mai ales că pentru el câteva zeci de milioane de franci nu reprezentau o prea mare cheltuială, îi îndeplini pe loc fiicei sale dorința. La puțin timp după aceea, Marisei, noua stăpână a castelului Chaumon, se căsători cu prințul Amedeu de Broly, om luminat și mare iubitor al trecutului. De îndată ce deveni pânul castelului Chomon, prin căsătoria sa cu Marisei, prințul de Broly se ocupă în amănunțime de înfrumusețarea, restaurarea castelului și mai ales de reamenajarea lui, făcându-l să devină și confortabil totodată, prin introducerea încălzirii centrale, a iluminatului, a apei curente. Mobilat cu mobila autentică cumpărată din Italia, întinerit, dar fără să dăuneze cu nimic stilului său, Castelul deveni cea mai încântătoare dintre reședințele senioriale din acea epocă. Înconjurat de arhitecții, pictorii, sculptorii vestiți ai epocii, prințul de Broly conducea personal toate lucrările, se ocupa cu minuțiozitate de toate amănuntele. Avera fabuloasă a soției sale îi servi să reamenajeze și parcul imens din jurul castelului în suprafață de peste 2500 hectare și să construiască 33 km de drumuri de-a lungul domeniului castelului. O armată de servitori era angajată să-i servească și să întrețină curățenia. Pentru a mări și mai mult parcul, prințul mută tocmai pe malul loarei întreg satul cu biserica lui cu tot, spre bucuria țăranilor săi, reclădindu-le în întregime pe cheltuiala lui, sat care se aflase mai înainte vecin cu parcul șomoului. Prințul mai cumpără de asemenea 5 echipaje și 42 de cai scumpi, pur sânge, pentru care amenajă grajduri extrem de confortabile și ele, cu pereții de faianță și estele capitonate și o bucătărie specială care pregătea rația de fâna a cailor. El a mai înființat aci o fermă model și un splendid teren de golf. Perechea princiară dădea acisărbări vestite și organiza mari vânători la care veneau cele mai de seamă personalități franceze și străine, printre care și Maharajahul de Capurtala, precum și toate celebritățile condeiului și a artei din acea epocă. Aceste splendide serbări, sărbări rămăseseră de neuitat în amintirea foștilor musafiri, chiar și după ce, din cauza unui crach financiar, prințesa a pierdut toată averea ei imensă. andarându rândul, cei ce fuseseră invitați la Shomoun, la strălucitele și grandioasele sărbări organizate acii de perechea princiară, povesteau copiilor și nepoților lor despre ele ca despre o poveste din o mie și una de nopți. După moartea soților prinții de Broli, Castelul Chaumont a revenit statului francez. Castelul Lange Unul din cele mai vechi castele rămas neatins de văltorile vremurilor sau de vreo renovare ori adăugire și care ni se înfățișează așa cum era nevul mediu, e castelul Lange. Este de altfel și unul din cele mai bine păstrate și cel mai des vizitat dintre castelele Loarei. Drumul ce duce la acest castel e minunat. Încă de departe zărim un fel de fortăreață masivă impunătoare, castelul la Privindu-l cu înfățișoarea severă de fortăreață medievală, cu zidurile inegrite și abia înveselite de câteva ferestre înguste, cu meterezele crenelate, cu parapetele lui și, sus de tot, cu acele chemin de ronde, culoare având 135 metri lungime ce înconjoară castelul în spatele meterezelor, de-a lungul cărora soldații de pază, gărzile, 4. scrutând departările, spre a se încredința că niciun atac vrăjmaș, nici o primejdie nu amenință castelul cu cele trei enorme turnuri ascuțite ale sale, ce domină în prejurimile, ne dăm seama că, spre deosebire de celelalte castele care au suferit modificări, adăugiri, Longe este printre puținele castele care au rămas neschimbate, așa cum era în secolul al XV-lea, înfruntând neclintit secolele de-a lungul cărora a cu dârzenie apărându-și de vrăjmaș stăpânii cu zidurile lui masive de necucerit. De tema unor atacuri neprevăzute din partea englezilor, al XI-lea poruncise să se clădească această puternică fortăreață în calea nevălitorilor eventuali, fortăreață care să o oprească, apărând reședințele regale de la Tours, Plezile Tours și Amboise. Vremile tulburi de după războiul franco-englez de 100 de ani impunau constructorilor prudența de a face ca oricare din aceste vaste și elegante locuințe regale să poată înfrunta și respinge orice atacuri vrăjmașe de și masivitatea lanjeului, care mai mult decât oricare alt castel trebuia să înfrunte dușmanii, să-i nimicească. Tot farmecul Langeului constă tocmai în această îmbinare dintre soliditatea și masivitatea lui de cetate de necucerit și confortul și somtozitatea interiorului de palat regal. Această impresie ne va fi întărită de îndată ce vom pătrunde în interior. Camere mari, reci și întunecoase, dar având tot interiorul absolut autentic, cu lemnărie fiind sculptată, cu tapiserii de mare valoare, țesute cu fire de aur, cu căminuri mari, bogat împodobite, în care încăpeau bușteni întregi ce nu reușeau să încălzească figurasele speciale ale podelelor. Și cu fiecare nouă cameră vizitată, noi și nenumărate mărturii că aci viața se trăia intens pe atunci, cu tot fastul și strălucirea cuvenite uneia din cele mai de seamă curți regale. Extrem de interesant de văzut, aci este admirabilă colecție de tapiserii în stil gotic și cele din timpul renașterii. De Lange se leagă un eveniment de seamă. Aci, la Lange, s-a celebrat căsătoria regelui Carol al viii cu frumoasa și bogata Ana de Bretania, ce aducea ca zestre coroanei Franței atât de disputată provincia Bretaniei, vechea armorică. Această căsătorie, deși din dragoste, nu se realizase fără peripeții. Ana de Bretania fusese logodită cu împăratul Maximilian de Austria, iar Carol al VIII-lea rupsese în cheiată din rațiune de stat cu Maria de Burgundia, fica vestitului Carol Temerarul, stăpânul Burgundiei și al Flandrei. Cum pe vremea aceea Logotna era considerată ca o promisiune sfântă, ce nu se putea rupe prea ușor, trebuise deslegarea specială a papei Inocențul al VIII-lea, pentru ca această căsătorie să se poată celebra. Papa fusese înțelegător, își dăduse sentimentul pentru desfacerea celor două logodne, va trimisese și penunțul nunțul apostolic să asiste la ceremonia religioasă, la longe dar condiționase desfacerea celor două logodne de obligația celor doi tineri căsătoriți de-a timp de șase luni fete orfane, cheltuind o mie de aur. Ciudată și inexplicabilă a fost și această dragoste a perichii regale. Nu este de mirare că regele Carol al VIII era foarte îndrăgostit de mândra și frumoasa Ana de Bretania. Atâția gentilom dintre cei mai de seama ai Franței și chiar din celelalte țări răvniseră la mâna ei. Printre aceștia... Ludovic Dorleon, viitorul Ludovic al XII-lea, fusese cel mai înflăcărat. Dar bogata zeistra Miresei, întreaga Bretanie, face ca, în afară de a regelui, să intervină și rațiunea de stat. Așa că bogata Ana, orfană, refuzând pe toți străluciții ei pretendenți, este convinsă să accepte căsătoria cu regele Franței, Carol al VIII-lea, care era pipernicit, slab și atât de urât încât cronicarii spun că seamănă mai mult a monstru decât a om. Iată despre Ana ei spun... Regele nostru a reușit să ia de soție pe doamna cea mai nobilă, cea mai zestrată, atât în privința virtuților, cât și a averii, cea mai zestrată dintre doamnele din acele vremuri. Fericit și pentru a o primi într-un cadru demn de falnic a ei frumusețe, regele Carol al VIII-lea poruncește să nu se cruțe nicio cheltuială spre a se decora și mobila cât mai bogat castelul Longe, în care avea să vină mult râvnita mireasă. Mobile bogate sculptate, stofe de aur și mătase pentru acoperit pereții, Mii de meti de stofă de Flandra s-au aduse tocmai din îndepărtatea pe acele vremuri Turcie, tapiserii scumpe franceze, capodopere ale secolului al XV-lea, taftale purpurii și stofe de aur pentru pologurile paturilor, veselă de argint și aur, tot ce s-a găsit mai de preț, mai rar pe atunci, tot ce ar fi putut mulțumi gustul ales al nobilei mirese, a fost adus în acest castel din ordinul regelui. Ni se arată camera de culcare a regelui Carol al VIII-lea și al soției sale. Fatul masiv, cu un baldachin tapisat cu stofă purpurie stropită cu aur, cu stâlpi artistic sculptați, impresionează prin somptozitatea lui. Și totuși, tot ce ne înconjoară, atâta lucruri de preț interesante prin vechimea lor, sunt numai o parte din mulțimea celor aflate aci în acele vremi îndepărtate. Odată cu strămutarea curții, cele mai multe tapiserii, o parte din mobile erau duse în celelalte castele ce serveau pe rând de președințe regale. La curtea Franței, ducesa Ana de Bretania, veni urmată de doamnele ei de onoare bretone și de toată curtea sa din care făceau parte, prințul de Orania, prințul de Chalon, de Ghemene și mai mulți membri ai vestitei familii de Roan, celebră prin faimoasa deviză, viză, ne ne degne, Roan je suis, dovedind atâta dârză semeție bretonă. Regele urmat de curtea sa din care făceau parte, ducele de Orléans, ducele de Bourbon, Contele de Angoulême de Tour de Vendôme întâmpină cu toată solemnitatea și cu adâncă închinăciune pe nobila mireasă. Cele două curți au fost reunite apoi în sala cea mare de recepții unde se redacta actul de căsătorie. Clauza cea mai importantă prevedea că ducesa de Bretania cedea prin căsătorie întreaga proprietatea ducatului său fără ca să mai poată revoca această donație prin testament în cazul că ea ar muri înaintea regelui. Carul al VIII-lea, din potrivă, dacă ar fi murit înaintea ducei fără să lase moștenitor direct, îi retroceda Anei toate drepturile asupra ducatului ei, numai că spre a evita războaiele și toate nenorocirile ce abia luase răsfârșit, susnumita doamnă va fi obligată să se recăsătorească cu viitorul rege al Franței sau cu moștenitorul său la coroană. Deși părea o simplă precauție, clauza aceasta a fost mai buclucașă decât s-ar putea crede. Numai după șapte ani de căsătorie, Carol al VIII-lea moare fără să lase vreun moștenitor, Noul rege ce urma la tron, Ludovic al XII-lea, era căsătorit, iar eventualul său moștenitor la tron avea doar trei ani. Ce va face Ana? Până când istoria să ne-o spună, să revenim la Lange și la Mireasa fericită care era Ana de Bretania în momentul căsătoriei sale cu Carol al VIII-lea. Pentru a străluci așa cum se cuvenea noul rang la care era înălțată prin căsătoria ei cu regele Franței, Ana de Bretania veni la Lange cu o bogată garderobă ce uimi pe doamnele din nobilimea Franței, neobișnuite cu atâta lux. Rochii grele de brocat și aur, nenumărate blănuri și printre ele o minunată garnitură de zibelină, de o rară bogăție, de o neprețuită valoare, blănuri de lutru, blana preferată a reginei, uluiră curte.